لا التي لنا في الجنس لاي نفي جنس دعا لا تبعي لكي جدا جنس نفي كي لا إكراها في الدين ولا جناح عليهما لا رجل في الدار نيشت ده جنس سړې پخور کې چې جنس د سړې غا جسد سړې غا به کوتي ونه مو خا جی ان ص بلا منکرن متصلا من غير تنوين اذا افرطلا ان منصوب کا بلا پلا سرا پلاین فی جنس سرا لیکن لا اگر عمل کئی کم چی انا و داغی مرگرو کولو انا لیتا لیکن لعل کاننا دی عمل کولو ازم تینا سب خبر تی رفع ور کولا. نو دا لا بد هغه عكس ولټه څه څه نه ولا چوا څه څوک نشته مرګ دی شه د 13 جناست د بلادي نمبر 2 حواس کا عبد الله خدادي د پاره شرطونه وی لا عمل گئی لکسن چې ان کو له قسم منسوب خبر مرفوع واري قسم منسوب واري خبر قسم تناسب ور کی خبر طرف ور کوي لکسن چې ان کو او دا دید عمل دا بار شرطو نا دی یاو داده چه اسم او اسم بی نکی ری دا لا نفس چه دی اسم راضی ابا نکی ری سبی نکی ربی نیو داخله دي فائض دا بیا ما زراو تخپل ورشه ها خاجي نسب وركي پلا سره مونكرن نكيريت يعني الاسم بنكيري على بمنصوب اسمي دا اسم بيدلا سره جوختي دا بنیت چله عدالت دا ومنسکې نور سره اغلی او سم یالته سیدہ من غیر اسم بانے بے تنوین اسم باندې به تنوین ناراضی مطلب دا د اسم به مبنی وی اسم به مبنی وی بو شوي کپونه شوي سلامم اذا افرتلا دي لا کې به تکرار نه څه باندې کچر ته بنا کې مختګرال پیدنه بل لا باور یو پیولاب تقول تبو لا ایمان علی المرتابی ایمان نشته د پاره د شک كون کی لا ایمان لا ینا فی جنس لا ای... لا اینا فی جنس او ایمان ای اسم شو ایمان ای... او لمرتابی پای خبر شو تایشو توس وی لا رائب فیه لا رائب فیه کی دارابس شیدے اسم دلاو او خبر دی تایشو حاجی وَمِثْلُهُ لا رَيْبَ فِي الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِي الْكِتَابِ نُرَيْبَ اِسْم شُو فِي الْكِتَابِ خبر دادی مرفوی خودیز ای کسی شایده فی الْكِتَابِ جار مجرور ده او با دی تاسو لیرنا پوئی گا او با دم روائی چلائی خبر دادی با دیر دیر با مجرده نا خواب بیا بیا تی خبری د حديث كملا مفردي كلم مضافه كريته كل شبيب المضافي اخبرني ويكتب التكرار لها اذا ما وقع في صال دي زي كي واي ويجب واجب ده اټکرار او مکررور دلع چې دا لابه مکرر راځي ول او د دې عمل په باطليږي اهمال ستوي چې عمل نکړي اهمال ستوي عمل خو اداه کنه چې سنت نسب ورته خبر طرفه ورکه خو کلا کلا وې د دې اهمال به او دا به مکرری لہا د دې لاد پار کله نظام وقعن في سال کله چې ا د او د دې د اسم په منس کې انفصال جداوال راشي بقیه خو دا ل چه متسلن کنا خوزکا چرد دعیسم دلاد دیلان جداو نو بیا بسواجیبی تکرار او احمال عمل با نکر عمل با نکر تقولو تبا بیفی المثال پا مثال کی لا فی عمر شح ولا بخل لا فی عمر شح اتو گورا ندوالا گانی رانی لی لا فی عمرین شحون ولا بخلون تاکرار رانو کرا نلو او بل شحون او بخلون اے اما لکھڑے ستینے سب ورکڑے نا ولا بخلہ دی بخلون وو شوئی کپوین شوئی بی لشمس سوم بغی لها انتدریک القمر ولا الليل سابق لا لا ته پویږي ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عبدون علاګه پویږي اوس ګوره ماتو وا تاسو له چې ګم میساز جرکړې لافي عامرن شحن نو دا شوح اسم ده ده لا خدلا او د اسم په منس فاصل فاصله راغلي د پفي امرن زرا ها اسم د لا سره متصل نشو نو اس عملم نکي او لا بور بس یو بل لام راوړي هرڅه بوسکي خو شي کنه گئی ته هم نه په دغه تب شح ولا بغل نه بغل شخص ته د بخول نه لګي او زیات غوته بخولي او احضر بالله فص اذا مستقري کله چې دنه طلب دسو نش د ضیافت او د مستیاو ش نوې دې بخول نه کوي چاسا ان تكررت متصله اعمالها او ان تكون مهمله وزرتويه ماده ګرا پچرتہ لا د اسم سره متصل واو بیا م مقرر شون بیا تا د پاره اختیار دک عمل ورت ورک او کنا ورکه چې تمیا وکړو سره یو لا چې د اسم سره یو ځای راشي معنی فاصله نه ني نو تا ته اختیار دک دیلاته عمل ورکه او کنا ورکه هچوسمو عمل سره څ شي کوي لاس عمل کوي تو دی دو په څه پښې وي خیم ها خو شپه لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا تفعل؟ لا حول هذا هو اسم لأنه لا نفس دارك راغل مقتصر لرسال ورسال بلا لامبن تكرار راغل ولا قوة او تا د دام جایز دي چې عمل ورکه او تو لا حول ولا قوه الا بالله او تا د دام جایز دي چې عمل ور لا حولون ولا قوه الا بالله چټ په دې پښه دغه مي منسوب عمل دي ورنکو قران کدا لا ډیره استعمال شوي لالهینک په جنس خصوصا چې کلمانس کې انفصال راشي نو بیا کو هم خاعملنکا لا فیها غولون ولا هم عنها ينزفون سیدہ کنی ده نو دیسووی و جاز انتکررت متسلہ اے متسلہ دخو مکرر شو اعمال ام جائز دے اور انتکونا محمل احمال ام جائز دے احمال ستووی چی اعمال اونے کی کنے یا تظار لها تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبل مثال دا تقول تدو لا ضد لربنا ولا ند نظم دا رب ضد شتا مقابل او نه ند شتا شريك نوز لا ضد قومنا راغله لا ضد ولا مش مكرر لها متاتى اختيار ده عمل وركي كنه وركي لو لا ضد لربنا ولا نده نسب ومن ياتي برفع شاكرات لك البروفيسور لا ضد لربنا ولا نده فاقبل اذا تقبل وش يقبل <تصفيق> نشك هذا كده تفصيل <تصفيق> <تصفيق> ده <تصفيق> مناده اواز تووی مناده نده اواز تووی نکیمی او مناده چه کمشی تا اوازو بڑیشی اگر تا تا سو کوی ای نو تو مناده اگر کم اواز چیر دی تا ندهو نو دل توز دا خبری زکرگیشی تا چا تا اواز که پا کلام دا عربی که نو دا غیب اسه ان المنادا في الكلام يأتي خمسة انواع لدن نحاتي نویاتي هوا ہے شو برابر شی ابدال ان المنادا في الكلام يأتي خمسة انواع لدن نحاتي اصلاح دقافی بوزر راشی مزبو مرادہ مو پی جند تب لوهته په استلاله کړه تاريبونه زکه نه کوم چې وی خي نه ته ته دی او ته پڅکه ته به وعده پر ادم چته هم جوړه یا مختصره اونته څه یو ده بګیری یا دا راوړې ده او بیاداتی زیادی نو این المناده فی الکلامیاتی مناده چی کم دوئی پا کلام دا عربی کرازی خمسة عنواعی پسو کسما لدن نوحاتی دن احیان ودنیسی المفرد یو داده مفرد بید مفرد نا مراد سدھی مفرد نا مراد دا دے چی مضاف دنی صحیح شو مکچر تتسمیر آلا جمر آلا ام با مفرد کی سابیگی دیکی مفرد مادر تبیلی بسنور کس ما دے حرز ایک مفرد دیلنو جی مقابلہ کی تسمیہ و جمع قلب مفرد مقابلہ کی مضافوی ته دلتا مقصد دا ده چې دا مفرد مطلب دا ده مضاف نه ده یا مشابه دي مضاف سره نه ده ته خبره پوه شو مفرد پر نه دا کی څه ته وایي چې په مقابله د څه مضاف یا مشابی دي مضاف کی نه په مقابله د تسنیه او د نیمه کی کټسنیه غجمه اټول مفردي ثابت وي وایي څه المفرد العلام ثم النكرة دي ويهو بس دي المفرد العلام يعني علم بي مفرد بي دائعوشو ثم النكرة دوين دادت نكرة بي أعني بها المقصودة المشتهرة المشتهرة دي ستاستخدم مشتهرة دماتی مقصد سشه ده اعنی زقسکوما بها بدی نکیری سرا المقصوده اغا نکیره چی مقصودی وی المشتده نمشورهی مقصد اے نا توقعون یوخو نکیره اغا دکنا چی اغا معلومه ندر لکا زو سوام اردن زمکا کم زمکا لدی زی زمکا بل زی زمکا. یا ازوام رجولون نو کم سارے پتلے گی خود چیز یا رجول نو ما آوازو کو اے سڑیا نو دازه خاس کستا آواز کو بکاسی می آوازو کو خاس کستا می آوازو کو نو خاس کستا می آوازو کو نو نکیره شکف مقصودیش و اس میں مقصد داد اگر چی نکیره دا خود ما مقصد داد نو مالو باشو نده ازرکاوی چه ناکیره بای خوصف بای در توام بیا نمنا مثالی محاجد تخفانه چه خوکا المفرد والعلم اولا منادابسی مفرد بای علم بای مفرد بای مثالی سنگه ده مفرد علم لگه توسوی اے <تصفح> مثالی یا نوحو اهبطو بسلامی مننا یا نوحو مفرد دکا نده او علم دکا نده نوم دکا نده اواذی ور تو کو یا نوح یا <تشفت> <تصفيق> ابراهیم واعرض عن هذا یا یہود ما جئتنا ببینہ یا صالحتنا بما تعدنا ہوشی کنه یا موسی لن نخبر على طعام واحد جوجهيبي ها جميع الشهاد نكره مقصوده وقيل يا اودب لعيماك ويا سما او اقلعي دغير مد دغير شمال انا بوې خموږه رګونه لږه دشه ها یا ارضو بلاي ايه ارضو اتورا ارضو نکره ده اغه څه شه نوح او سدن ويا سما اغه اسمان کوم در پاسه پښه یې کرا الکه مقصودی ده ها لا 14 شیخو څه او شیخ نکه ردا هر شي ته شي خور کنو يردنه شي مو شیخ ته کنه یو ده عربی شیختی کنان فا ده عربی که شیخ ستوی بوداتوی الشیخ فی اللغت وصف قام لمن تخطى اربعین عاما <entropy> شیخ فلغت کچا توجیس هلویخت نوری دلی <تصفيق> <تصفيق> زعمتنی شیخا ولست بشیخ انما الشیخ مئی دبود بیبا وېدا پما باندې ګمان کوي چې څه بداشوم زه بوډانم بوډا خو هغه دې چې د میږي په قدم رواني وګور وخت یې کاسې بابا نو نه پويږي نو اصل کې او مو بوختو ګشیر شاته وایي چې روانېږي شیخه <ت palmitting> في portugues mino Sheikh bara la ta la no salve bon mino jawab minawi ha mosh ay gurat dadana misan zikr fi kitab goor taqulu ya Sheikh wa gurst razwa e صماتا دوی دوا دی بیا وای د دې ضد او مقابل کدی مخکینی مقابل فانت بهینو تور مقابل سره ا مخ نکره مقصوده غیر مقصوده چې دا مقابل شو کپو چیتی د څاله مقابله او د الوه مقابله کې پښه تبلو نسب تجارتو هه دا د درکه له مو یو تعالی مو ځمړګره یو له دې چې بې ځا په ټاکنې ونه نو د سټیټیټ ورو نه نو دبه ور ور صندوق دا چاچی دیزه پټه کړو یو ور له دې چې دا سې دي یو ور له چېر ما دا ویزه اغل له یو چې مو دا ویزه لګاتلته کړو غیره سره ثم ضد هذه فانتبه هل قد نكيره مقصوده زد صدر نكيره غير مقصوده ما اه. اه. نا نا. دا غره هه نكيره غير مقصوده دي څنګه تو आवाज ورتو کی خو مقصد دې پکې یو خاص نكيره نه مکه او پهلار روان د کښکښ او ورې د لیا داسې سر وبول ورغوزی کیاسه د لار ورته د ماجو دی یا رجلن خذ بی یدی یا رجلن خذ بی اے د دلاسونی اے اواز ورته کوي ندا دې جوی ما دلاسونی دا خاص خاص आवाज کوي بس دیو یسو کم دی خوشي او کس په کسو کی دلاس نونی سي پدې توینه کیرا غیر مقصودی ثم ضد و بيا ضد هذه دي مقصودين كيري چغه سه دي نكيره غير مقصوده فانتبهوا الا غيخش ثم المضاف والمشبه به سالورم نكيره دا منادا مضافه او پنجم والمشبه به منادا شبيه بالمضافه سهي شي کو بين شي ها خوشين ماتوال خوشين فلی جرات مگه دله در ل ذکر کل کنه وقشه مفرد العالم نکره مقصوده نکره غیر مقصوده مضاف شباب المضاف یو مضافه بالشبیب المضاف شبیب المضاف دي ته وي لیکي چی او داسی اسمي خو په پنه دی یوي سه مزافت بل لوشي لکيا طالب العلم اي طالب العلم يا عبد الله او شبيب المضافدي طويلكين چيا او اسن پسيروس تو يوبل شي پيوس كريشي شيمانه يبورش مضاف ني خو مشاعب مضاف سره اي علي په تفصيل تاسو ورې ووين و سرض دار شيرونه جو حال شي نو دا اولني دوه مبني په ضمي سره کي اولني دوكم العالم او نكيره مقصودي دا كيره مقصودا دا دوالو باندې مخا مخا مرازي په كلام د عالمي مبني دي ته وایي چې بدليږي یا یعنی مبني وشو په ضمي بشي یا نوحو، توزدار تنشو، یا نوحا، یا نوحو ولی مفرد العلم ده، او ناکره مقصوده، مثال شنگو، یا اردو، یا سماعو، اس پا دی که بلی رابل چلیگو پوش اپی، نبوی او ما ینوب عنہو، اے، لابا مبنی پوزمیس تنشی، یا اغشی چی نائب کیگی دو دومینه، دو دومینه چی نائب کیگی؟ کلا وعو کلا الیف دیتا سوز پیگئی نا کلا نون راکی دپا سوال آمات دی سالور دیگا داما الیف نو دیتا که ویچه او ما یلوب عنه یا اغا چه قائم مقام گرز عنه دیت دوامنا نغس شه دی ا الف د ی ن ن د ا واو یادل نګه ته یا مسلمون نو سبته وی شه دا خو مسلمون څه مقصودی دا په حوالہ باندې پوښه او از دې دمئك وواه سلاوه الفهم يا خوان تدفهم تقول التباوه واسمسال توقف يا شيخو يا شيخو اوه دعسي يا شيخو نكرا مقصودشو ويا زهيرو دعسي شيخو مفرد العلم شو دو مسال شو والباقی فنس بنه لاغیر اے ناکی را مقصودی مسال ادلا زکر گود دنو فرد العلم مسال ذکر گود ویدا باقی چکن دی دری کسمو نا فنس بنه لاغیر نا سب ورکا پل سم ورکا باقی کمو ناکی را غیر مقصودی مضاف شا نوکسن گموه رونسن گو یارجولن خوز بیدی یارجولن لن یارجولن پوښي کوم او موزا پسندي يا عبد الله قران کې څنګه راځي او يا يا چې پکې راغله څنګه دي مثال پسندي اڅه کوم طالب العلم يا اي بابا نه مفرد العالم ما یا هیوی ہند پرنس یا امتی فانی یا لٹن گوت دو ڈراما فارابیو ابونا سے فارابیو وضو برے وے کار کو پر کاری پولو پو دیواری خاکا بکنه برانا خاکرالو در شاگرد پوشه کنه الترالی کنه شاگرد در پوشه کنه نو اغوستاد بران رسو یالیتنی گونتو تراب شاگرد خاورو بید خان وشه اقنا نو والباقي بنزبنه لاغير او باقي سي نسق دور دورك بنزبنه لاغير من لك مثال يا طالب العلم يا عبد الله مدتنا دقنه شبیب ودر يا طالحا جبنا یا طالعا ای خطیر کی بغداد مضاف نه ده که مضاف په غبیابه تنوین ته غرزه ده نه بده نرازی یا رحیمم بالعباد یا رحیمن انده کې بسی پش چې کوینش کې پینځه څمو دوه باندې وبد وميزره او درېو کې نه سبته غیره تقول يا شيخ أما تستحق من شربك الخمر على المكبري فقلت لو باكرت مشمولة صبها كلون الفرس الأشقري رحت وفي رجليك عقالة وقد بدأ عنکی من المعذری مانا اجادرکو خواب بو جل بی ماربسی سنی مفولی اجلی یو فینی تا بلسی فائل دا فائل دا کار کئی دا صد و وجنی قی کنو اگیتا ته اجلی لگتا تا چا سکتا گنیو نیو ما تگو سبدل چاسم نهو غنیو نهو نو اچ اچ غنی ز سبدل اولیا فاعل او دا گزارونه فعل ده او जर ته ادب نه راکول او میواله د ادب نو دا ادب مفول ییجله شو دې د پاره د غنی زری زری شو کوڅټ چې تاسو میلاو شی ادب میلاو شی پس په ا مصل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضاته سوق چې ما دې راګې دا الله بلارکه د څه په اړه دې دبار درزاد الله مال یو له ګورو نو دا دبار چې په دا مفعول یې دې مفعول له هم مفعول یې څه کوو نه دا و منصوبی منصوب بی و هو اللذی جا بیانا لی سبب دا آغلی تیر آغلی بیان دا پارا سبب سبب دا فائل چی دا فیل کدائی بولیو کو سبب سو او دا دی دا پارا خوش اگنا دا پارا سبب کئی نونتی عاملی فیه چه پدی که سبب معلومی گی دا کئی عامل فیه پدی که وانتصب حکم انا نصب ده مطلب ده, ده اه بیاناً لسبب اوجود الامر ده بیاناً لسبب ده موجوده دو ده, ده عامر فيه بديه ده عامر اوله ده کاروکو تهیده پاروکو دلیلی بارا مفولش لیجده دا د تو کوم ته اجلالا لهذا الحبري ز ادریدم اجلالا د پاردیز لهدا الحبري د دي عالم حبر عالم ته قرآن ان كثير من الاحبار جمع احبار د ډير د عالمانو او حبر مرضوي او حبر دا دواړه ورته نشي ها ابن مالك سه مثلث وای حبر وايضا حبر نغود ده اشعر نسه بلو بین ززرع از قطعه ماسا لابنو تلاو بغنان دا نسه رخ ماتن ده خسده ماتن بین انا از قطعه سارچوس ده ماتن ده زو بانه الان انا طوله كلام ده تالیبانو به زید سناصل هموسالت ده ابن مالید نسه رخ ماتن په دې کې څه څه په پینځه زراشت کې نه دا ټوله زراعه ما تا پیه لګدار څه څه ماته څه ماته ښار یې ګټ دangles لوټه د موته وینې ته کولې ګټه دا لګاتو کېږي چې په سری نو دې وایي خبر حبہ دوره سیدہ وي چاته وي عالمته ده ويه پونتوزو ادريداما اجلالا د پاردیزت هذا المردس شي الذي دي على هو تاع اجلالا مفهوم لاجلي هي شو ولي بونته هي من تبغي ذكر قدو ادري دوخه وداش ابتغاء البري او ما زيارتك العلاقات مكو د احمد يا عالم باي ده سبب على ابتغاء البري شي ولا توما نيكي دي مفول لي هذه ذكى منصوب ده فوق هيك فوق هيك هاي طق طق وديل بل مفول مع هو مفول معهم مقبول معودی دا ولګي تاسو په په په یدو به استلګه ده دا تاسو وردا یو کیسه میچ دا او دا واه معنا د معای دا یو کیسه میچ دا واه په ذکر معنا د معای ناڅو سره توه طریقه سره توه دا به منځوري زلالم وتريقه معنا سره مع الطريقه دلاره زار شايفه هغه باندې بوګي کنه بوګي ها هي او دا اسم ده دا سببيه وهو اسم من تصب دا اسم ده چې منسوب بې پس دا را کله واو معيه الجواب او بمناده معي في قول كل راوي فقوله هر يوم نحويك جيش نحوه قتل الامير والجيش الرال امير والجيش مناصر مع, مع الجيش سرى الاخره مداول جيش ويك والجيش الجيش نحوه قتل الامير معهود قبا تمفعول بهذه رالو امیر سب سردال اخکرنا قباة قباة و مدینه منورکی او زیده اللہ و تکیل بوزی مسجد قباة تاجی پکی دورکات اوکر کورکی او دسو کور دورکات امسجد قباة اوکر عمر امرا اجر بلاوی ها؟ ها؟ صلو کلومی ترداسی دم حرام نتر قباة پوری پیتر او لا رجوع پر اندیغم او در زید و سار زيد ورو الطريق لاو زيد مع الطريق تلار سار روان نور ورو الطريق مفول مأہودہ حاربا تختیدون کہو پداسه حال هله حاربا حال ظمن صد تختیدون کژانو تختیدون چاړه موږ بیا بځان منډه دوړی مفعولون بانزلي اتوارتو المنسوب مفعول مطلق مفعول به مفول له مفعول معه أو فيه به غشوان مفعول مطلق مفعول به له معه فيه مفعول به تولسي منزل افعول به ورقسي الخفض بالجر وبالاضافه كمثل اكرم بابي تحافتي الخفض بالجر وبالاضافه هذا هو وس درته دا ذکر کې اختصاص دامو په ځنده دا کمو کوم ځایونو کې اسم مره مرکو رازي دا مبو کې ځنده کې کوم ځایونو کې منصور رازي وم په ځنده کې اسم جرمه کله رازي له لوی وي وي الخفض دا جرته بل جر دا په حف جر سره رازي حرف جر چې په یو ځای داخلي شي نوعي اسم تجرمه له شي لکه ما ته وګوره بسم الله بسم لا بسمي لمي باندې د زيروليده ا ث بعدها حروف جلال و لس دي تیرو کنه نو وخان وخان وي دې وي د جرت ازيده په حفجر سره و بل نظافه او پیدا پت سره برزمت او اسم چه موضافي نو موضاف له الهيبه هغه ما مجرور دي د دې يو اسم مس موضاف مضاف مضاف اولیحی دا مانانا پی جندیشی منس کی دال رازی چا رازی؟ لیکن توشنی که کور دا زید دارو زید دا زیدین دا بل مثالو آئی کتاب دا بکر کتاب و بکر مضاف مضاف مضاف ملیحی با مجروری مجرور با مجرور با نو دے جر چی رازی او اسم تا دا چر ورکے کسر ورکے نیابا حرف جر سر ورکے یابا او یو قاریص یک پاله سبق تیز وو دون اللہ ها ها جاسهایڅه دبر زو صحیح ده ما ورته می قاریص مضاف ده او ور بس اسم الجلال مضاف الیه ده مضاف الیه کوم قانون دالجه مجرور ایت څنګه وځه الله دې سره سره تاسو په ابتدا د تجوید کې ویلو چې په قواعد د بناوی پیدا دو سر سره د غلطین محفوظ کیږي اللحن كتاب کې لیکل دي تجوید د غلطتینو چې په بچکی کې نیو په بکسکې قواعدنا له پیژندل کله به تاسو په تنو لیکي چې دا لفظ مجرور او کو مزق قواعدنا له پیژندل تاسو په تنو دا مضاف الیه دې بیاه منسوب وي موشه د په اړه خبرم نو کله چې په یو سمجر راځي په سره راځي په اضافه سره چه مضافونه لئیهی مثال بیسن میں ما دا مثالو خواه اکرم بے ابي قحافا لیکا دی مثال تو یہ گورا اکرم بے ابي قحافا معنی دا سم رئیزت ابو بکر رضی اللہ عنہ نا ابی قوحا قوحا فا پخبر بارے پوشت میکنن ابیو گو رئے باپ داخل نو ابی مجرور کرد اے متو گو رئے مجرور دے پہ حر تے باس اے کار مجرور دے داپٹر دادا اسمائی خامسا ہوں میں دے اسمی پہ جاری پہیا سر رازی. ابو کا ابی کا صحیح شو قحافہ مجرور دے پہ اضافت سر اے او علامات جر اسل قحافظه فتحذا لازم وي ا ب ابي قحافظه نو ابي مجرور ده په حرف جم کلمه جر په کوم ده نو جر یاد کړئ قحافظه که مجرور ده په اضافه څهګه اب موضاف شو او محافظه موضاف صحیح شو نو ګره قحافه مجرور ده قحافه تر اگر چې پښیر کې ووای قحافه وزن برابر وو ځکه چې قحافه تر نو دا چې مجرور دي نو په فتحې مجرور زکه دي تاسو ویلو چې کله جار مڅ سره راځي په کسره سره کله بو چې یا سره کله بو فتحې سره منصرف غیر منصرف معنی تنوین او کسره نه غیر منصرف دي ته تنوین او کسره په وارنا قبل دبل دبلسو نبيا بسوي لك مثلا زيد بده اكرم بابي زيد خوش هيك بقول مش فاهم نتو بوذ دي كده مجرور بالاضافه صار وعلامه جره فتحه نعم आओ هذه خبر عن طيبه تبعية التي خلق <صفيق> إيه, إيه, إيه, إيه. كلا كلا إسم مجلوركي بالتبعية التي بالتبعية أغا خلق سي مخي مدرت ويذكر فيه. مخي ده توابعه ميان شير ده شير ده صفات ده الموسوم ده مبدال منه ده بدل من عطف ده وی ہے وی په اغه سره اتابعیت سره کولایو اسل مجرور کې څه مطلب مته وره چې موصوف مجرور ده نو صفت به اخو مجرور وي چې مبدل منه مجرور ده بدل به خود په مجرور وي چې معطوف علیه مجرور ده معطوف به خامخامه مجرور وي چې مؤکد چه مؤقت سده مجرور دهنو تاقید با لیکن پا دی پوئی نو مون تاوس پا طوله گیده چه مجرور کی گی بسو خبر مجرور کی گی یا پا حرف نجار یا پا اضافت یا پا تبعیت یا پا تابعیت یا پا تابعیت نو آ تابعی بیاسلو کس او دا پول پا بسم اللہ کے راجع مدی سکی راجام بسم الله الرحمن الرحيم بسم مجرور ده بحر فجار بیا دا اسم مضاف ده او اسم الجلال الله مضاف الیهونی معنایه وکشه بسم الله پنون ده الله دو شوېل وکړه لغورات اسم مجرور شه بحر فجار دا نون ده الله हिجه ده مجرور شه په اضافه او قلللہ بیا موسوفت ہے الرحمنی یوسفت ہے الرحیمی نو تبعیت سرداد دارا مجرور شر الرحمنی الرحیمی سوپ دی پوشش نو مجرور پا حرف مجرور پا اضاقت مجرور پا تبعیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نو پویید تیتویلے کی الامثلت الذہبی نو سرداری مساہمی ہاں ماذا يفعل ذلك؟ وَقُرِّرَتْ أَبْوَابُهَا وَفُصِّلَتْ أَوْلَا غِي أَغَبَابُونَ خَوْءٍ سُوءٍ مذبوط تاريكي سَلَزِكَرْشُرْ وَفُصِّلَتْ وَتَفْسِلْسَهَا وَمَا يَلِلْ مُضَعْفَ بِاللَّهَ مِيَفِي تَقْدِيرُهُ بِمِنْ وَقِيلَ اَوْ بِفِي بے بیا وایذا کم یو اسم چې مجرور په اضافت سره کوم اسم چې یانه مضاف الیه دی مجرور شووی دی نو د پدري قسم دی یا بابا کړه اضافت کې من پټوی پوانا د من بی یا بابا کې فی پټی یا بابا کې لام مضاف <مزارفن> الیه نو دیک سر پټی دی. باندې ته سکه غلام د پاره د زير او کلمه مين پټی دا خاتم من فضته صحیح او کلمه فی پټی د فی مثال بسنګی مكروا الليلي. مكروا فريق دشبي. مكروا؟ في الليل. مكروا فريق بشبك. بوشي؟ بتعطي تذيو خبره زيتا اوكي؟ ديوية؟ دي. دي كمين ده؟ وما يلي المضافة باللعمي. ايه غكشة. غكشة. او هغه چی نزدې وی مضاف یعنی مضاف الیه یادای کوم ایثم چې مجرور ته په اضافت بل لام یا په پلام سره د څه شی اضافت ایدا تقدیره تقدیر اے بل لام یفی تقدیره یا په پلام سره د دې تقدیر و تقدیر معنا پټ بتقدیر پټ کو ته ما په تقدیر کې به سري کړی تقدیر پټ کو کلام دارمه تقدیر ستا نو دے دی اضافت که بیا لام پٹوی نا ماناشو پا لام سر یفی تقدیر حو رازی با تقدیر ددی بی من وقیل <سؤال> او بفی یا پا من سر وقیل او بفی چاویلی دی پفی سر پا خبر اکوی دیارتو اسمی سالونے زکر رکھیں کب نستفادا حاتمین ضاری تا سیده تو وای وای وای تراک مالا درشان درشان وریونی دی کب نستفادا خاتم اين الداري ونقوم مكر الليل والنهار خ <خارك> اوس <خارك> دې <خارك> څه <خارك> کوي اې ابنيده دا څه شي ابنې استپا شو نوڅته جوړسو ابن استفاده هه کډامغه ابن ابن اللي بشي ابن اللي استفاده استفادة. ابن استفاده نمسجول شی ابن اللی استفاده ازا افت بلام سرشو و ازا ماعز بیچه کم دسوکو استفاده حات خاتمی نداری دفعی دو آغاز تلاغا وی نکیگی زحب خالصون تا او خاتم بوتی تاوی جنید آغا خالیس و سروزر و دو گتینا اللیل و النهاری حوالانگی مقر اللیل و النهاری بازی ویده لام میسال دھنا نذکر کرے صرف دمینی ذکر کرے او دسان و بار خال ما در تدریب على میسال او دلام او در فی اتاسو آوری دینا پس دے خاتمت کتاب ذکر کرے وی قد ما اوتيح لی ان انشئ في عام عشرین قد تم ما قرشو ما اوتيح لی ما <سأه> ها؟ آغا چه ماتا، مستسان کرشو دا اللہ در طرفنا، ماتا تقدیل کری کنشو او ان شئا دا چزاغو لیکم جوڑی کم، في عام عشرین بطاریخ بارکال شلم و الف اوزر و می اوزر با دیگزر دی منزومینا شو ایک بوش اگنه اکسو بیش شوگا ایک از او اکسو بیش کسی دیت ربنا و عونه فحمدونو درب زمونگا او پخائز تمدت داغ و رفقه و منه و صونه او دا اللہ پا شفقت یعنی داغ پا محروبانی داغ پا حسانات و صونه دا و داغ بچکول و مال منظومه معوده لمنظومه رائقه مزيدار رائقه الالفاظ مزيدار الالفاظ والا فكن لما حوتوز استفاضه نتشا غي خبره لرا حوتو چې دي منظومي راجمکلي دي زاستحفاضي يا دونکه اوي باز قرادي زاستيقاضي ويخ شوا د ما جعلها الله لكل مبتدي دائما النفع بجاه احمدي اللہ دے دا اوگر دے دا ہر مقدید پارا دائمت نافے امی شفع دے والا اے بحب احمدیو لیکن تاو دیکی بحب دے دے سہینہ جاہ پا جاہ دا پیغمبر سوال کو دا سہینہ دی چو پہاں چو سالے و ایمان دا پیغمبر پا جاہ و دا اوپلوشان بانی اللہو بخی محبت و آیا چو چو پیغمبر صلح محبت ساتے و دا محبت ساتا و سیلے کے پیش کن و محبت ده بغنبسه عبادت ده و محبت ده بغنبسه عبادت ده و محبت ده بغنبسه اتعادت ده و جهه کنان بحب الله علیه ربنا وسلم اللہ ده بیدرود رولیگی و سلام درولیگی و آلیه و با اللہ و صحبه و صحبه و صحبه یا او او بادله نو څوک داسې چې آل صلی الله علیه بارئل عبادی علی نزول د رحمت دی او چې الله پیدا کونکي د بندګانو و ول आले او باال پیغمبر او صحابه او اصحاب او کل هادي او با ار یو هادي باندې چې باندې غلا بادي او هر یو ابتداکون کی پدفان بادي ابتداکون کی توا البادي بی السلام بریو من الكبر حدیث کرات هر ابتداکون کی پسلام دک تکبر نیت وصل الله تعالیٰ آخیر خطیم محمد اللہ ویدنان اسکتو العافو والا حفی وانا عفاقتت دا فی الدین و الدنیا والا آخر یا اللہ ذي علم فاحتمكن حاصل <سؤال> يا الذي تمزيد توفيق وركي ذا شانذي علم مكمل <سؤال> كتابنا اولي ذنب وهدي او دا موږ به الله او قران او د سنت په فهم د بها معين او برزي مددگار علمي او برزي اسمه الله باکرام الله چا څه حاجت نه ټول حاجتونه پورته نه هغه فهم چې دې کګراني لري او تولبائي كرام و تتوفيق و تشمرا فنون دا علم دا دين سر تعالى و ساجده قطول او اي دعم دي و قوحك لا دل جلال و لبراب سمرا كميره اغطمون كبوركي اغطمون كبوركي سمرا حاجتون دي الله من كبوركي سمرا ضروريات دي الله من كبوركي هر کس مموسیبتون امبرشانون اولا دي الله من كبير فازدكي و سامن اغطمون كسی مسائل دي الله حل كي فچا قرونوك بیماران دی والدین بیماران دی خطر قبلوان بیماران دی فچا قرونوك در اسک حلال دروازی بندی دی یا چا نور مسائب دي تر چا تمالوم دی اللہ تقولو حاجت نلقی ونخزانون نبورکی اللہ هم ربنا في الدونیا حسنا وفیل آق و رب حسنا وطن